Розділ третій, у якому йдеться про справи, які здавалося б мать між собою так мало спільного, як соколине полювання, династія п'ястів, капуста з горохом і чеська єресь, а також про диспут про те, чи треба, а якщо треба, то кому і коли дотримуватися слова. Над річкою Олесничкою, яка круто в'ється між чорними вільховими заплавними лугами, купками білих баріз і зеленесенькими луками, на узвищі, з якого видно було стріхи і дими села Борова, князівський кортеж зробив дещо триваліший постій. Але не для того, щоб перепочити, а зовсім навпаки. Для того, щоб втомитися, септо повпанськи розважитися. Коли вони під'їжджали, з боліт зірвалися хмари птаства, качок, ширянок, куликів, рибалочок і навіть чапель. Бачачи це князь Конрад Кантнер, на Олесниці, Чебниці, Мілічу, Сцінаві, Волові Смогоживі, Смогожеві, разом з братом Конрадом Білим також і на Козлі, негайно наказав почту зупинитися і подати йому його улюблених соколів. Князь просто такий маніакально обожнював соколине полювання. Олесниці і фінанси могли почекати, Броцлавський єпископ міг почекати, політика могла почекати, весь Шльонськ і весь світ могли почекати. На те тільки, щоби князь міг побачити, як його улюбленець Рябий Дерапір'я скрякв та пересвідчитися, що срібний мужньо поводитиметься в повітряній сутичці з чаплею. Тому князь пускав коня у чвал по очеретах і заплавних лугах, мов одержимий. А разом з ним гасали так само відважно, хоча й трохи тому, що мусили його найстарша донька Агнішка, синишаль Рудігер Хаугвіц та кілька пажів-кар'єристів. Решта пошту чекали в лісі. Злазячи з коней, бо ніхто не міг знати, коли князь він обридне. Закордонний гість князя ненав'язливо позіхав. Капелан бурмотів, лебонь молитву, скарбник рахував, мабуть, гроші. Мені Зінгер складав, очевидно, вірші. Фрейліни князівне гніжки, обговорювали, напевно, інших фрейлін, а молоді лицарі розганяли нудьгу, об'їжджаючи і досліджуючи навколишні зарості. Егей, бичок. Генрік Кромпуш різко зупинив коня і розвернув його вельми здивований, після чого нашарошив вуха, намагаючись з'ясувати, від котрого то з кущів хтось покликав його стиха його власним фамільярним прізвиськом. Бичок. Хто тут? Ану покажися. У кущах заворушилося. Свята Єдвіго. Кромпуш від подуважи рота роззявив. «Рейне, вам це ти? Ні, свята Єдвіга. Відповів Рейневан голосом кислим, як Агрус у травні. «Бичок, мені дуже потрібна допомога. Чий це почет Кантнера?» Перш ніж до кромпуше почало доходити, до нього приєдналися ще два олесницькі лицарі. «Рейневан!» – зуйкнув, як са з вишні. «Господи Ісусе, який у тебе вигляд!» «Цікаво», – подумав Рейневан. «Який би в тебе був вигляд, якби твій кінь упав одразу за бистром?» «Якби тобі довелося всю ніч проблукати болотами й урочищами надсв'єжною, а ще й до сходу сонця поміняти мокрі й заляпані багном лахи на свиснуту із сільського плоту сірячину, цікаво, який би ти після такого мав вигляд, прилизаний панчу». Третій олесницький лицар Бонню Еберсбах, який дивився на них доволі понуро, схоже, думав так само. «Замість того, щоб дивуватися», – сухо сказав він. «Дайте йому якусь одежину. Знімається ці лахмі, тябеля. Ну, панове, ви маєте зв'яки, що там у кого є». «Рейневан!» До Кромпу ще слабо доходило. «То це ти?» Рейневан не відповів. Тягнув кинуті йому сорочку і каптан. Він був такий лютий, що мало не плакав. «Мені потрібна твоя допомога!» Повторив він. «Навіть дуже потрібна!» «Бачимо і знаємо!» Кивком підтвердив Еберсбах. І ми також думаємо, що дуже. Так дуже, що далі нікуди. Ходи. Треба показати тебе Хауглицу і князю. Він знає? Усі знають. Твоя справа набула розголосу. Якщо Конрад Кантнер з його витягнутим обличчям, видовженим через лисину чолом, чорною бородою і проникливими очима ченця, не вельми нагадував типового представника династії, то щодо його доньки Агнєшки сумнівів бути не могло. Це яблучко недалеко впало від шльонсько-мазовецької яблуньки. Князівна мала ляне волосся, світлі очі та невеличкий кирпатий веселий носик п'ястівне, вже увіковічений знаменитою скульптурою у Наумбурському кафедральному соборі. Агнешці Кантнерівні, як швидко підрахував Рейневан, було близько 15 років, так що її, очевидно, вже за когось посватили. Рейневан не пам'ятав чуток. «Остань!» Він устав. «Знай, – промовив князь, сверлячи його палаючим поглядом, – що я не схвалюю твого вчинку. Мало того, я вважаю його недостойним, ганебним і гідним кари. І щиро раджу тобі пошкодувати, що ти це скоїв, і покаятися, Рейнмар Беляв. Мій капелан запевняє мене, що в пеклі є спеціальний анклав для чужоложців, Чорти тяжко мучать там грішників на знарядді гріха». «У подробиці не вдаватимусь з огляду на присутність тут дівчини». Синишель Рудігер хеухвідц гнівно фиркнув. Рейневон мовчав. «Яку сатисфакцію ти до Сигельфрадові фон Стерча?» – продовжив Катнер. «Це вже його і твоя справа. Не мені в неї втручатися, тим більше, що й ти і він, васали не мої, а князя Яна Зембицького. І, в принципі, я повинен відправити тебе до Зембиць, умивши руки». Рейневан ковтнув слину. «Але...» – продовжив князь після хвилини драматичного мовчання. «Я не Пілат. Це раз. По-друге, пам'ятаючи про твого батька, який під Таненбергом віддав життя при боці мого брата, я не допущу, щоби тебе вбили заради дурної кровної помсти. По-третє, вже настав час узагалі покінчити з кровними помстами і жити, як належить європейцям. Це все». Я дозволяю тобі їхати в моєму почті, хоч і до самого Вроцлава. Але на очі мені не лізь, бо не тішить їх твій вигляд. Ваша князівська ідея, сказав. Полювання закінчилося остаточно. Соколам понадягали клобучки на голови, в качки і чаплі розм'якли, приторочені до драбин воза. Князь був задоволений. Його почт теж, бо полювання, яке обіцяло затягтися, тривало зовсім недовго. Рейневан зауважив кілька виразно вдячних поглядів. Кортежем уже встигло рознестися, що то саме з огляду на нього князь скоротив полювання і рушив далі. Рейневан небезпідставно побоювався, що рознестися встигло не тільки це. Вуха йому пашіли, як перед першим побаченням. «Осі!» – буркнув він до Бено Еберсбеха, який їхав поруч. «Осі знають!» «Осі!» підтвердив зовсім невесело Олесницький лицар. «Але на твоє щастя, не все!» «Що? Дурник, як корчеш, біляв!» запитав Еберсбех, не підвищуючи голосу. «Кантнер, напевне, прогнав би тебе, а може, і відіслав би тебе зв'язаним до Каштеляна, якби знав, що в Олесниці був труп. Так-так, не витріщайся на мене. І он Ніклес фон Стерча мертвий. Ельфредові роги як роги, але вбитого брата Стерчі не вибачить тобі ні за що» пальцем!» – проговорив Рейневан кілька разів, глибоко вдихнувши повітря. Я й пальцем не торкнувся, Нікласа! Присягайся!» «А до всього!» – Берсбек демонстративно проігнорував клятву. «Прекрасна Аделя звинуватила тебе в чеклунстві, тому що ти причерваві і приневоленою скористався». «Навіть якщо це правда!» – відповів після паузи Рейневан. «Та її до цього змусили, погрожуючи смертю, адже вона в них в руках». «Аж ніяк», – заперечив Еберсбах. «Від августинців, яких вона привселюдно звинуватила тебе в диявольських практиках, прекрасна Аделя втекла до ліготи. За ворота монастиря – це з Рейневан полегшено зітхнув. «Не вірю», – повторив він, – «в ці звинувачення вона мене кохає, а я кохаю її». «Прекрасно! От щоби ти знав, що прекрасно!» «Але по-справжньому прекрасно!» Подивився йому в очі, Берзбех. Стало б після того, коли обшукали твою робітню. Хм, оцього я й боявся. І дуже правильно. На мою скромну думку, інквізиція поки що не сидить у тебе на шиї тільки тому, що вони ще не закінчили інвентаризувати диявольщину, яку познаходили в тебе, істерчив кантнер, може, тебе й захистив би, але від інквізиції, мабуть, ні. Коли рознесеться звістка про це твоє чорнокнижництво, він сам тебе їм видасть. «Не їдіть з нами, добро, Славан Рейневане. Відлучися кудись раніше і втікай, сховайся де-неде, добре тобі раджу!» Рейневан не відповів. «А між іншим, – кинув з нічев'є Еберсбех, – ти справді знаєшся на маї? Бо я розумію, що недавно познімався з паном, ну як би то сказати, придався б якийсь еліксир!» Рейневан не відповів. «З голови кортежу долинув окрик. Що там?» «Бикув!» Загадався бичок Кромпуш, підганяючи коня. «Заїжджай двір під гусаком!» «І слава Богу!» – у півголосі додав Якса Звишні. Бо я через усе це сране полювання нестерпно зголоднів!» Риниван і цього разу не відповів. Протяжне бурчання, що видобувалося з його нутрощів, було аж надто промовистим. «Заїжджай двір під гусаком» був чималий і, напевне, популярний, поза як тут було повно гостей як місцевих, так і прибулих, що було видно з коней, возів, а також із пехолків і збройних людей, які поралися навколо них. Коли почт князя Кантнера з великою помпою галасливо в'їхав у подвір'я, корчмар уже був попереджений. Він вилетів із вхідних дверей, наче куля з бомбарди, розганяючи птицю і розбризкуючи гні. Він переступав з ноги на нову і згинався в поклонах. «Вітаємо, вітаємо Богу, дім!» Мало не задихався він. «Яка честь, яка шана, що ваша в'ясновильможна милість! Щось тут дуже людно сьогодні!» Кентнер зліз із гнітка, якого тримали пахалки. «То ж це ти тут гостиш? що ж це тут горщики спорожня? А чи для нас вистачить?» «Неодмінно вистачить, вистачить неодмінно!» запевнив Корчмар, ледве переводячи подих. «Та вже й нелюдно зовсім! Шлюандр студентів і кметів я вигнав!» Як тільки ваших милостей на гостинці побачив, вільно з усім хата нині, та й комірчина також вільно, і, ну, на... що?» Несупив брови Рудігер «У хаті гості, поважні й духовні особи, посли. Я не посмів». «То й добре», – перебив Кантнер, – «що не посмів. Мені би диспект учинив і всі лесниці, якби посмів. Гості – це гостя, я – п'яст». «На сироцинський султан, мені ній не принизливо попоїсти разом з гостями. Ведіть, панове!» Дещо задимлені і переповнені запахом капусти кімнаті, справді не було людно. Як на те, то зайнятий був лише один стіл, за яким сиділо троє чоловіків. Усі з тунзурами. Двоє носили одяг, характерний для духовних осіб в дорозі. Але такий багатий, що вони ніяк не могли бути простими ксьонзами. На третьому була ряса домініканця. Побачивши, що входить кантнер, духовні особи підвелися з лави. Той, чиє вбрання було найбагатшим, поклонився. Але без надмірної улесливості. «Ваше милости, князі Конради!» Промовив він, довівши добру поінформованість. «Поїстину, це велика для нас честь. Я звешив до на цей Кожбок, офіціал познанської дієцезії, з місією довроцлива» брата вашої княжої милості, єпископа Конрада, від його присвященства єпископа Анджіела скаже, а це мої супутники, що, як і я, із Гнєзна у Вроцлав прямують. Пан Мельхіор Барфус, вікарі його велелюбності Кшиштофа Ротенгагена, єпископа Любузького, а також велелюбний Ян Неєдлий з високого Пріор Ордо що подорожує з місією від Краківського провінціала Ордену брендер і домініканець хилили тонзури. Конрад Кантнер відповів легким рухом голови. «Ваша достойність Ваша велелюбності», – промовив він дещо гогнявим голосом. Мені приємно буде спожити. ж в такій зацній компанії, і порозмовляємо. Розмов же, якщо це не наскучить вашим велелюбностям, матимемо чимало і тут, і в дорозі». «Поза я до врод їду, зі своєю донькою ходи на сюди, Агнєшко, поклонися перед слугами христовими!» Князівна зробила реверенс, схилила голівку, збираючись поцілувати руку. Але мацей кошбок кожбок зупинив і благословив швидким хресним знаменням над світлою гривкою. Чеський домініканець клав руки, схилив голову, пробурмотів коротку молитву, додавши щось про Кларісі Мапуелла. Причиста діва латина. «Оце, – продовжував Кантнер, – пан Сенешаль Руді Верхаугвіц, а це мої лицарі і мій гість!» Рейневан відчув, як його смикнули за рукав. Послухавши жестів ісечання Кромпуша, він вийшов разом з ним на подвір'я, на якому й далі тривав спричинений прибуттям князя Рейвах. На подвір'ї чекав Еберсбах. «Я тут про дещо порозпитував, – сказав він. Вони були тут учора, Ольфгерстерча, інсам та ще шестеро стерчів. Я випитав також тих з Великопольщі. Стерчі затримали їх, але не посміли нав'язуватися духовним особам. Але видно, вони шукають тебе на вросливському тракті. Я б на твоєму місці втікав. Кантнер, бовкнув Рейнева, мене захистить. Я знизав плечима. «Воля твоя, і шкура також твоя. Вольвер дуже голосно і з подробицями розповідає, що він з тобою зробить, коли впіймає. Я на твоєму місці». «Я кохаю Аделю не покину її», – сполахнув Рейневан. «Це по-перше, а по-друге, куди ж мені втікати? В Польщу? Чи, може, нажмуть? «Зовсім непогана думка що жмуді, тобто». «Зараза!» – Рейневан копнув квочку, що крутилося біля ніг. «Добре, подумаю і щонибудь придумаю». Але спочатку щось їм, здихаю з голоду, а запах цієї капусти мене добиває. Далі зволікати було не можна. Ще трохи хлопці впіймали б облизня. Горщики, каші та капусти з горохом, а також полумиски повні свинячих кісток із м'ясом, було поставлено на головний стіл перед князем і князівною. Посуд домандровував до краю столу лише після того, як його вмістом насичувалися троє священнослужителів – що сиділи найближче до кантнерів, і, як виявилося, були необійкі мастаки поїсти. Як на лихо, по дорозі тим мискам траплявся ще й Рудігер Хаугвіц. Мастак нітрохи трохи не гірший, а також ширший у плечах навіть від кордон закордонний їсть князя, черноволосий лиций з обличчям настільки смаглявим, ніби він допіро повернувся зі святої землі. Так у мисках, які нарешті домандровували до нижчих ренгом і молодших, залишалося майже нічого. На щастя, невдовзі корчмар подав князеві велику тацю з каплунами, а ті пахли й мали такий смаковитий вигляд, що капуста і жирна свинина дещо втратили попит і потрапили на кінець столу в майже недоторканому стані. Агнішка Кантнерівна скубила зубками стигенце каплуна, намагаючись уберегти від жиру, що капав із м'яса модно розрізані рукави сукні. Чоловіки теревенели проте й се. Черга, власне, випала на одного зі священників, домініканця Яна Неєдлого з Високого. «Я є, – просторікував згаданий, – радше був приором у святого Клементі в праському старому місті. І там магістром Карлового університету. Нині, як бачите, я вигнанець, що живе з чужої ласки та на чужому хлібі». І монастир сплюндрували, а в академії, як легко можете здогадатися, мені було не по дорозі з відступниками і паршивцями на кшталт яна Першебрама, крістіяна з якоба Якуба Стрижбора, а її господь покарає. У нас тут, вставив Кентнер, ловлячи очима Рейневана, є один студент із Праги. Scholarus Academia Прагенсіс Artium Бакалауріус. Студент Прайської академії, бакалавр наук, Латина. У такому разі очі домініканці блиснули з надложки. Я радив би уважно за ним стежити. Я далекий від того, щоб коли небудь обвинувачувати, але єресь, мов сажаний, мов смола, як клино. Ой, хто крутиться поблизу, не може не забруднитися. Рейниван швидко опустив голову, відчуваючи, як у нього знову червоніють вуха і кров приливає до щік. «Де там?» – засміявся князь нашому схолярові до Єресі. Та ж він з порядної родини, на священника і медика в Прайському університеті вчиться. Чи так Рейнмере? З дозволу вашої милості, Рейнвер ковтнув. Я в Празі вже не вчуся. За порадою брата, я покинув Кароліном у 2019 році. Невдовзі після святих Абдона і сина. Себто одразу після Дефенс... Ну, знаєте, коли? Тепер, думаю, може до Кракову по науку спробую. Або до Липцига. Куди більшість преських професорів пішли? До Чехії не повернуся, доки тривають заворушення. Заворушення. З рота збудженого Чеха вилетіли і прилипли до леденки кілька смужок капусти. Гарне слівце, нічого сказати. Ви тут у мирній країні навіть уявити собі не можете, що в Чехії єресь витворяє арена, яких жахливих речей є ця нещасна країна. Підюджувані єретиками, вікліфістами, вальденцями й іншими слугами сатани, небрід повернув свою бездумну злість проти віри й церкви, у чехі знищують Бога й палять його святині, убивають слуг Божих. «Звістки до нас доходять? підтвердив, облизуючи пальці Мельхіор Берфус, вікарі Любузького з єпископа. Справді страшні. Вірити не хочеться. «А треба вірити!» – ще голосніше крикнув Ян Неєдлий. «Бо жодна звістка не перебільшена!» Вивоз його кухля вихлюбнулася. А гніжка Кантнерівна мимоволі сихнулася, затуляючись мов щитом з Каплуна. «Хочете приклади? Прошу дуже! Різничанців у чеському броді й помоці. Убиті це стерціянці у Збраславі, Велеграді і Мніховому градищі. Убиті домініканці в піску». Бенедиктинці в кладрубах і постол протех, убиті невинні премонстратки, в Хотишеві убиті священники в чеському броді та Яромирі, розграбовані та спалені, в монастирі в коліні, Милевському і Златій Коруні, збезчещені вівтарі та образи святих у Брженові і Воднінах. Що витворяв жишка цей скажений пес, цей антихрист і диявольське поріддя, кривава різня в хомутові і прахатицях. «Сорок священників спалено живцем у Беруні, спалені монастирі в Сазаві і Вілемові, святотатства, яких не допустив би Турок, жахливі злочини й жорстокість, звірства, побачивши які, здригнувся бий серцин. «О, воїстину, Боже, доки ж ти не судитимеш і каратимеш за нашу кров!» Тишу, у якій чути було тільки як шепочим молитву Олесницький капелан, перервав глибокий дзвінкий голос смагляво широкоплечого лицаря, ось як князя Конрада Кантнера. Цього могло б і не бути». «Тобто?» – підняв голову домініканець. «Що ви хочете цим сказати, пане?» «Усього цього можна було легко уникнути. Сить було не спалювати Яна Гуса в Констанції. «Ви?» – примружився чех. «Вже там тоді захищали Єртика». Кричали, протестували, петиції складали. Я знаю, а рації не мали ні тоді, ні тепер. Є розшириться на кукілля, святе письмо наказує бур'яни випалювати вогнем папські були, повиляють. Ну, ближте, були, урвав його смаглявелиці, для соборних диспотів вони кумедно звучать, коли на них посилаються в корчмі. Константія мав рацію, можете собі казати, що хочете. Люксембуржець королівським словом і охоронною грамотою гарантував гусові безпеку. І слово, і клятву він порушив, тим самим заплямувавши честь монарха і лицаря. Спокійно дивитися на це я не міг і не хотів. «Лицарська клятва», – пробурчав Ян Неєдлий, має даватися для служіння Богу. Байдуже, хто клянець, зброєносець чи король». Ви називаєте служінням Богу дотримати клятву і слова даних єретикові? Ви називаєте це честю, я називаю це гріхом. Я, якщо взагалі, даю слово, то даю лицарське слово перед лицем Бога. Тому дотримую його навіть із турками. Із турками дотримуватися слова можна, а з єретиками – ні. Воїстину, дуже серйозно сказав Мацик Кожбок, познанський офіціал. Мав Бутурок загрузнув у поганстві через темноту й дикість. Його можна не вернути. Відщепенець же і схизматик від віри церкви відвертається, насміхається над нами, блюзнірствує. Тому-то він Богу в сто разів огидніший і будь-який спосіб боротьби з Єресю добрий. Адже ніхто, хто йде на вовка чи на пса скаженого, не стане, якщо він... При здоровому лузді просто рікувати про честь і слово. Проти єретика все годиться. Ну, Кракові. Гість Кантнера повернув до нього засмагле обличчя. Канонік Ян Ельгот, коли треба впіймати єретика, за ніщо має таємницю сповіді. «Єпископ Анджіла скаже, якому ви служите, ввелить робити те ж саме священникам Познанської епархії. Усе годиться, воїстину». «Не приховуйте, пане своїх симпатій!» – слово промовив Янний єдли з Високого. «Тож і я своїх не приховуватиму». І повторю, гус був єретиком і мусив був піти на вогнище. Король римський, угорський і чеський слушно вчинив, не дотримавши слова даного чеському єретикові. І за це, – перерував смуглу лиці, так його тепер чехи люблять. Через це він утікав з-під Вишеграда з чеською короною під пахвою. «І тепер королює над Чехією, але в буді, бо на Градчан його не скоро впустять». «Усміхатися з короля Сігізмунда собі дозволяєте?» – зуважив Мельхіор Барфус. «А ви ж йому служите!» «Саме тому!» «А може, з іншої якої причини?» – в'їдливо скротнув Чех. «Адже ви, лицарю, під Таненбергом билися проти госпітальєрів Діви Марії на боці поляків, на боці Ягайла, короля Неофіта, Явно симпатика чеської Яросі, що охоче прислухається до схизматиків і вікліфістів. Племінник Ягайла, віровідступник Корибутович, любісінько господарює в Празі, польські лицарі в Чехії вбивають католиків і грабують монастирі. І хоч Ягайло вдає, нібито це все діється без його волі і згоди, та чому сам із військом проти єретиків не рушає? А «Якби рушив, якби з королем і з у христовому поході об'єднався, то й з гуситами було би покінчено заодно мить. То чому ж я гайло цього не робить?» ж ба!» Смигляволиці знову усміхнувся, і усмішка його була дуже багатозначна. «Чому?» «Цікаво!» Конрад Кентнер голосно кашлянув. Барфус почав вдавати, нібито його цікавить виключно капуста з горохом. А цей Кожбок прикусив губу і похитав головою з сумним виразом обличчя. «Що правда, то правда», – визнав він. Римський король не раз показав, що він не друг польській короні. «Звичайно, на захист віри кожен великополянин, бо за них я можу ручатися охоче встане. Але тільки якщо Люксембуржі іздасть гарантію, що коли ми рушимо на південь, ні Христоносці, ні Брандербуржці до нас не вторгнуться». Але як би він мав таку гарантію дати, якщо разом із ними замислив поділ Польщі? Чи я не маю рації, князю Конраде? Та про що тут розвадитися? винятково нещиро усміхнувся Кантнер. Ми вже, надміро, здається, мені політикуємо, а політика не йде у парі з їжу, яка, до речі, холоне. От якраз і треба про це говорити, запротестував Ян Неєдлий. На радість молодих лицарів до них дісталися уже два горщики, яких вельможі, що поринули в розмову, майже не торкнулися. Одначе радість виявилася передчасною. Вельможі довели, що можуть балекати та їсти одночасно. «Ви ж подивіться, шановні!» – продовжував поглинаючи капусту колишній пріор монастиря святого Клементі. «Це не тільки чеська справа, оця вікліфівська зараза!» Чехи, а як знаю, готові й сюди прийти, як ходили на Моравії до Ракуз. Можуть прийти й до вас, панове. До вас усіх, як ви отут сидите. Кентнер надув губи, куперсаючись ложкою в мисці в пошуках шкварок. це я не повірю». «А я тим більше», – фиркнув пивною піною мацей цей кошбок. «До нас, до Познанім, де цю зда далеко буде». «До любуше Фюрстенвальда» проговорив з повним ротом Мельхіор Барфус, «Теж із табору не близька дорога. Ове, то я не боюся». «Тим більше, що скоріше самі чехи гостей дочекаються, ніж на когось підуть», додав із негарною усмішкою князь. «А надто зараз, коли жишки не стало. Я так собі гадаю, що ось ці от, -от з'являться чехи, їх уже з дня на день чекати повинні». «Христовий похід?» «А ви, може, щось знаєте, ваше милосте?» «Аж ніяк ні», – відповів Кантнер із гримасу, яка свідчила про щось зовсім протилежне. «Тільки отак собі міркую, господарю пива!» Рейн тихцем вислизнув на подвір'ї, а з подвір'я захлів і в кущі загород. Коли макслід полегшило, повернувся, проте не в кімнату. Вийшов через ворота, довго дивився на тракт, який зникає у синій млі, і на якому він не побачив братів стерчів, котрі б чвелом під'їжджали до корчми, і це його неабияк заспокоїло. Аделя, раптом подумав він, Аделя ж ніяк не в безпеці в льготських цистерцянок. Я мушу. мушу, але боюся, того, що можуть зробити зі мною стерчі, того, про що вони з такими подробицями розповідають. Він повернувся на подвір'я. Остовпів, побачивши князя Кантнера і Хаувіса, які й легко виходили з захлівів. У принципі, – подумав він, – а чому тут дивуватися? У кущі за хлівами ходять навіть князі, сенешалі, та ще й пішки. Наставно вуха, беляв, – безцеремонно сказав Кентнер, миючи руки в ківшику, який йому поспішно підставила служниця. – І слухай, що я скажу. Ти не поїдеш зі мною до Вроцлава. – Ваше князівське… – Столий писок, не розкриваю його, поки я не накажу. Я роблю цю заради твого добра, молокососа. Більш ніж у Пен, ніщо в Мій брат-єпископ засадить, тебе до вежі раніше, ніж ти встигнеш вимовити Бенедіктом Номен Лесо. Хай святиться ім'я Ісуса, латина. Єпископ Конрад дуже затятий, коли йдеться про чужоложців. Певно, не любить конкуренція. Тож візьмеш того коняку, я тобі позичив. І поїдеш до малої Олесниці в Іваніцьку Командорію. Скажеш Командорові Дітмареві Дельцей, що я прислав тебе на покуто. Там посидиш тихо, поки я не викличу. Зрозуміло? Має бути зрозуміло. А на дорогу ось тобі, калитка. Знаєш, що мала, даби тобі більше, але мій скарбничий відрадив. Ця корчма надто підірвала мій фонд на представницькі витрати. Вельми дякую хоча вага калитки на подяку ніяк не заслуговувала. Вильме, дякую вашій милості, тільки... — Стерчив, не бійся, — перебив князь. — В Віоніцькому домі вони тебе не знайдуть, а в дорозі туди ти будеш не сам. Так складається, що в тому самому напрямку, септо до Мурави, їде мій гість. Ти, певно, бачив його за столом. Він погодився, щоби ти їхав з ним, щиро кажучи, не одразу. Але я його переконав. Хочеш знати, як? Риниван покивав головою на знак, що хоче. «Я сказав йому, що твій батько загинув у хоругві мого брата під Таннбергом. А він там теж був. Тільки він, каже, під Грюнвельдом, А він був на протилежному боці. Так що бувай здоров, і не супся, хлопче, не супся! Рикати на мою ласку ти не можеш. Коня маєш, якийсь гріш маєш, та й захист у дорозі забезпечений». «Як забезпечений?» Наважився подати голос Рейневан. «Милости ви, князю, вольфгерстерче їздить сам шестеро, а я з одним лицарем? Навіть якщо він зі збройносцем, ваше милости, це ж усього лише один рицар. Руді Гірхеох відсвиркнув. Конред Кентнер поблежливо надув губи. «Ох і дурний же ти біляо, ніби учений бакалавр, а славетного чоловіка не розпізнав. А цього лицаря телепнює ті шестеро дурничка?» і, бачачи, що Рейневану все ще не розуміє, пояснив, «Це ж Завіша Чорний із Гарбова». Завіша Чорний із Гарбова – гербусулима. Польський лицар – взірець лицарських чеснот, справедливість, мужність і сила, якого стали легендарними. Він був свого часу широко відомий у всій Європі завдяки перемогам у лицарських турнірах. Учасник багатьох походів – Герой Грюнвальдської битви 1410-го усе своє життя був на службі у Сеїзмунда Люксембурзького. Під час походу на турків у 1428 році, завішу чорного взяли в полон і замордували.